Laatunutko tänne? Tässä on Masa. Hyvää päivää. Päivää. Minä kuulet, teiltä taisi ostaa tämmöisen matkan, kun olin tuolla Kanariansaarilla viime viikolla. Aha. Joo, kun mä ensimmäiseksi tämän kun tässä on nyt semmoinen kauhea ongelma, että, no. että multa on kolme päivää ihan tyystin on kadonnut. Ja minä lähden semmoista, kun maksoi semmoinen 700 markkaa, niin nopeasti päässä laski, että 300 euroa, että jos semmosen saisi takaisin, kun <tuh> ei ole mitään kuvaa. Tota, Et, nyt mä en oikein ymmärrä, että tota, siis se on muistista kadonnut kolme päivää. Niin, tai en tiedä onko mistä kadonnut, mutta kadonnut on kuitenkin ja ihan tyystin, että en ole ollu omalla kuin sen neljä päivää siellä. On niin kuin, Ymmärrätte varmaan itekin, että oh, oh, tämä aika kauheata. On voinut olla vaikka... Mistä sitä tietää? Niin, te, te oletteko te ollut sairaana vai...? No, kun sen... Kun tietäisi, kyllä tässä on vähän... No. Nyt on kipeä olo, että... Mutta eihän se... Niin kuin, mä en, ot, ei voi olla matkatoimisto niin kuin, mitenkään velvoinnin korvaamaan, jos muistista katoaa päiviä. Niin, mutta on, onko semmoinen mahdollisuus, että, ne, että niitä ei ole ollut... Kun en tie, en tie Mikä teidän sukunimia? Ei kun tiedän, että olen ollut, mutta en tiedä, että missä että ei, ei ole minkäänlaista kuvaa. Mutta te olette siis mennyt sinne ja te olette määräaikana tullut pois. Joo, mutta kolme päivää vaan puuttuu. Kun 740 taas maksaa, niin, niin onko sitä mahdollista saada sitten takaisin? Ei, ei valitettavasti. Ei, ei todella ole. sen muistan, että siellä kyllä jo, jotain oli tämmöistä juhlaa ja, ja sitten en tiedäkään, että... Ma, oliko alkoholilla osuutta? No kun siellä kyllä muistaakseni tarjottiin jotain, kyllä sitten tämmöistä väkevämpää. Joo. Ja sitten Ootko on tiedätkö... Jatko... että on pikkasen... Menikö pitkäksi, jos näin voi sanoa? Niin, no sitä tässä just tietää, onko teillä siellä jotain merkintää, kun... ei, ei ole mitään totta, noin... <suh> tämmöisissä tapauksissa. Tähän on ih henkilön ihan oma valinta. Enhän minä itse lähde valitsemaan, että melkein puolet lomasta, Että eihän se ole kivaa, kun lähtee kuitenkin viikoksi sinne lämpimään, eikä tiedäkään puolesta ajasta yhtään mitään. Niin. Kun meina että kuluttara ja viranomaisetkin, niin voishan nekin kiinnostua tämmöisestä, jos ihan totta, joo. Että rupeaa no, sitten no, maksamaan. Ei, ei valitettavasti, koska tässä ei ole mitään perusteita. Mä nyt ymmärsin näin, että että tuota, juhlinnan seurauksesta muistista kadonnut kolme päivää, niin... No, en, en muista kyllä mitään ei. juhliakaan. No huh, huh. Kun, ei, On kaikki teidän, kameratkin hävinnyt. Mitä on? Ja Lötjöni. Minä vaan sitä vielä ajattelin, kun minä yritin tuota energiaa ja kuunnella, ja ei siitäkään tullut mitään, kun oltiin ulkomailla. Joo. Nyt niin, Tätkä tuon taas en En tiedä so <tos> kyllä kun Mä olen yleensä töissä aamuisin aamu ja mä kuuntelen radioa hyvin harvoin valitettavasti. <tos> Pitäis kuunnella kyllä useammin. <tos> Joo. <tos> on... on, Onko tää joku pila soitto eihän? <tos> kyllä tää on. Kuka siellä on? Tuomas. Se <tos> on kyllä hirveä ihminen. Mä <tos> <Tänä en> kestää. <tos> Se et voi olla tosissas. Voi sun kanssa.